Əhli Kufədən Şama Gəlişi Yezid İbni Ziyadın verdiyi xəbərin cavabında yazdı ki, İmam Hüseyin ə.s. və onun dostlarının başlarını Əhli əsirləri ilə birlikdə Şama göndərsin. İbni Ziyad, Məhvər İbni Sələbi Anidinin Anidi İbni Ziyad, Məhvər İb Məhvər İbni Ziyad, Məhvər İbni Sələbi Anidinin başçılığı ilə şəhidlərin müqəddəs başlarını və əhl əsirlərini Şama göndərdi. Məhvər əhl-i beyt əsirlərini kafirlərin əsirləri kimi başa açıq, ayaq yalın, Şama sarapardı. İbni Ləhiyyə deyir, mən Allahın evini təvaf edirdim. Birdən gördüm ki, bir nəfər deyir, ey Allah, məni bağışla! amma bağışlanmağıma ümid yoxdur. Mən ona dedim, ey Allah bəndəsi, Allahdan qorx və bu sözü demə, çünki əgər sənin günahların yağış damcıları, ağacların yarpaqları sayı qədər olsa da, sən Allahdan bağışlanmaq istəsən, o bağışlayacaq. Allah taala bağışlayan və mehribandır. O kişi dedi, mənim yanıma gəl, Öz başıma gələn hadisəni sənin üçün danışım. Mən onun yanına getdim. O dedi, biz 50 nəfər eydik. İmam Hüseyin əleyhissalamın müqəddəs başını Şama aparırdıq. Gündüzlər yol gedir və gecələr istirahat edirdi. Elə ki, axşam olurdu, o həzrətin başını bir sandığa qoyur və onun ətrafında oturub şərab içirdik. Bir gecə dostlarım həddindən artıq şərab içdilər. Onlar məhs deydilər, ağılları başlarında değildi Amma mən şərab içmədim. Elə ki, qaranlıq hər yeri bürüdü, ildırım səsi eşidildi. Birdən Asimanın qapıları açıldı. Adəm, Nuh, İbrahim, İsmail, İshak və Muhamməd Peyğəmbər yerə gəldilər. Həmçinin Cəbrail və bir dəstə mələk aşağı indi. Cəbrail sandığın yanına gəldi. İmam Hüseyin əleyhissalamın başını götürdü, onu öz bağrına basıb öptü. Ora gələnlərin hamısı bu işi gördülər. Muhammed salavatullah İmam Hüseyin əleyhissalama görə çox ağladı. Peyğəmbərlər o həzrətə təskinliyi verdilər. Cəbrail dedi, ey Muhammed! Allah taala məni məmur edibdir ki, sənin öz ümmətin barəsində verdiyin hər bir əmrə itayət edim. Əgər əmr etsən, yer kürrəsini titrədərəm və onu altüst eləyərəm. Necə ki, Allah taala Lut qövmünü bu cür giriftar etdi. Rəsulallah buyurdu, yox, çünki qiyamət günü Allah qarşısında onlarla hesablaşacaqam. Bu vaxt mələklər bizi, əlli nəfəri öldürmək üçün, Rəsulullahdan icazə aldılar. Mələklərin bir dəstəsi bizi öldürmək üçün irəli gəldi. Mən dedim, məni xilas et, məni xilas et, ey Allahın Rəsulu. Rəsulullah buyurdu, get, amma Allah səni bağışlamasın. Muhamməd İbni Nəccar təzyil kitabında Əliy İbni Nəsr Şəbukinin şərhi halını yazarkən, Aşağıdakı hədisi də nəqləliyir. İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid olandan sonra Allah düşmənləri onun başını bədənindən ayırıb Şama aparırdılar. Onlar yol gedərkən mənzil oturur, şərab içib İmam Hüseyin əleyhissalamın başını əldən ələ gəzdirirdilər. Mənzillərin birində birdən bir əl peyda oldu və dəmir qələmlə divarın üzərində yazdı. Məyər Seyn əleyhissalamı öldürənlər qiyamət günü o həzrətin cəddinin şəfayətinə ümid mə Onlar bu hadisəni görərkən bütün vücudlarını qorxu bürüdü. İmam Seyn əleyhissalamın başını yerə qoyub ətrafa dağılışdılar.